Az, hogy Charles elégedett, mondta jóindulatlan févöl, még nem jelenti, hogy nem fogta fel a helyzet súlyosságát. A helyzet inkább az, hogy szeret farkas szemet nézni a valósággal. Az imperiál ebédlőjében folytogatóan meleg volt a levegő, ami részben annak volt köszönhető, hogy a ventilátorok nem működtek. Fével korábban ígéret tett rá, hogy amint lehet, újraindítatja a villamos erőművet. Ennek azonban a dolgok újállásával nem sok értelme volt. Carsten eltávolította a bőréről a vereték által oda tapasztott inget, és vajetre nézett. Nem, Manning az egyetlen boldog ember gondolta elégedetten. Végre Vajetnek is sikerült megértetnie magát. Vajet azonban, ha egy teherrel kevesebb is nyomta a vállát, korán sem volt boldog. Az idő telt, a tennivaló rengeteg volt, és egyelőre semmi sem történt. Aztán végre félvolt megkérdezte tőle: Ön mit javasol, Mr. Vajet? Az evakuálást, felelte habozás nélkül vajett. Szent Péter teljes türítését. Mening arca elvörösödött. Háború van a fenébe is, egyszerre két dolgot nem csinálhatunk. Én ebben nem lennék olyan biztos, ingatta meg a fejét Fajból. Csás gyere ide, kérlek! Mutatni szeretnék valamit. Korjánál fogva az egyik térképhez vezette Meninget, és magyarázni kezdett neki valamit. Vályát eszébe jutott, mit mondott nekik aszton Févöl népe iránti aggodalmáról, mielőtt a megbeszélés kezdetét vette volna. Hát persze hogy aggódik, – súgta oda neki cinikusan. Szent Pierre a sziget legnagyobb városa, a hatalom forrása. Ezért van most itt févől. Az erőt azonban nem az épületek jelentik, hanem az emberek, és ez mint politikus nagyon jól tudja. Amikor váljet erre azzal reagált, hogy már pedig szerinte févől idealista, Kausztan az arcában nevetett: Badarság, ő egy alapos és gyakorlatias politikus. A politikának pedig semmi köze az idealizmushoz. Nem csak Szörri a gyilkos, Févol kivette a részét. Vajet a Place de la Noári mészárlásra gondolt, és kénytelen volt egyet érteni vele. Azt azonban már nem tudta elfogadni, hogy Févolt és Szörriért egy napon lehet említeni. Févol és Manning visszajöttek. – Bajban vagyunk, Mr. Wyatt! – mondta Féval. Képszeret evakuálása tízszeresen megnehezítette a dolgomat. A gyalogság, amely eddig a támaszpontot vonta a gyűrűbe, most támadás alá vette a jobb szárnyat. Elmosolyodott. Szerencsére a jelek szerint Sir Year vette át az irányítást, róla pedig mindannyian tudjuk, hogy pocsék stratéga. A balszárnyunkat veszélyeztető rokambó már egészen más eset. Az ő emberei azonban fáradtak és legyőzöttek. Én mondom, ha Szőrier és Rockhambo pozíciói fellennének cserélve, akkor ez a háború tizenkét órán belül véget érne, és én halott ember lennék. Szomorúan megrázta a fejét. És mindenek körülmények ellenére ön azt akarja, hogy ürítessem ki a várost. – Ez elkerülhetetlen, – mondta Konokulvajet. – Egyet értek önnel, de hogyan hagyjuk végre? – Fegyverszünetet kell kötniük. Mennénk, hátra vetette a fejét és felnyerített. Ha, ha, ha, ha, fegyverszünetet akar? Gondolja, hogy Sawyer hajlandó lesz fegyverszünetet kötni, épp most, amikor jó esélye van rá, hogy szétroppantson minket, akár egy diót! Hajlandó lesz rá, ha megtudja, hogy hurikán közeleg. Sawyer örült, Mr. Wyatt, mondta türelmesen félvöl. Öt nem érdeklik az orkának. Sawyer tudja, hogy a szigetünkön nincsenek orkánok. Ezt önmesélte, amikor a nála tett látogatásáról. Most már el fogja hinni, jelentette kivályett. Másként hogyan magyarázná meg magának, hogy az amerikaiak elhagyták a támaszpontot? Févül legyintett. Ez neki nem fog nehézséget jelenteni. Az amerikaiak azért vonultak vissza, mert attól féltek, hogy Sőriér, az antillák fekete csillaga, meg fogja támadni őket dicsőséges hadseregével. Az amerikaiak azért menekültek el, mert inukba szállt a bátorságuk. Wyatt mered rá, pedig tisztában volt vele, hogy Févelnek igaza van. Egy ember, aki képes volt elnöki rendelettel számúzni a forgószeleket az országból, az másként nem is reagálhat. Lehet, hogy igaza van, ismerte el kelletlenül. Tudom, hogy igazam van, javította ki févől. Fáradjon a térképhez, Mr. Wyatt. Nos, itt van Szent pierre ez pedig az ön által húzott vonal, amely az áradás alá kerülő területeket határolja. A város lakosságát a Negrító völgyén át kell kimenekíteni, és hogy ez lehetővé váljon, távol kell tartanunk a szóban forgó területről Szörnyért és Rokámból csapatait. Egyik se lesz könnyű, morogta Halkan Mening. Az evakuálást megkönnyíthetjük, mondta Févöl. 2000 gyalogosunk fogja felügyelni a város kiürítését. Ezzel marad ezer gyalogosunk, hogy ellenálljon Sörjőrnek, és kétezer, hogy visszatartsa Rokambó csapatait. A tűzérség természetesen teljes erővel támogatni fogja őket. – Légy józan, Hullió! – rivalt rámening. Ez így nem lesz jó. Ha nem elég erős a gyalogság, Rokambó megrohmoztatja a tűzérséget, és akkor elveszítjük az ágyúinkat. – Ezt nem teheted meg! – Meg kell tennem! – mondta ellentmondást nem tűrően félből. – Nincs vesztegetni való időnk. Ahhoz, hogy az egész lakosságot kimenekíthessük, az embereket az otthonaikból kell kimozdítani, ha szükséges erőszakkal. A karórájára nézett. Most fél kilenc van. Azt akarom, hogy tíz óra múlva egyetlen élő lélek se legyen a városba, kivéve a hadsereget. Te fogsz felenni az evakuálásért, Charles. Légy könyörtelem. Ha valaki nem mozdul, biztassátok bajonettel. Ha ez sem segít, lőjetek le néhányat, hogy a többieket felbozdítsátok. Vagy tegyetek, amit akartok, csak vigyétek ki az embereket. vajat févől szemtelen hangját hallgatta, és közben arra gondolt, hogy Cawstonnak sajnos igaza volt. Ez az ember fegyverként használta a hatalmat, és úgy tekintett az emberekre, ahogy a megrőzött politikusok szoktak. Az egyén számára nem létezett, csak a tömeg, mint nyersanyag. Talán képtelen volt másképp gondolkodni, akár a szikét kezelősebész, aki az egész megmentése érdekében habozás nélkül hajlandó volt feláldozni a részeket. Tehát kimenekítjük az embereket, szögezte Lemannink, és utána fével a térképre bökött. Utána hagyjuk, hogy Söriőr és Rokambó visszafoglalják szempírt, A történelemben először egy szél fegyverként lesz használva. Wyatt nem akart hinni a fülének. – Ezt... E, e, ezt nem teheti! – jelentette ki az indulattól reked hangon. – Nem! – félvől feléje perdült. – Eddig acélal akartuk megölni azokat az embereket, és ha rajtunk múlik, meg is fognak halni az utolsó szálig. Ők ugyanezt akarják tenni velem és a katonáimmal. – Miért ne hagyhatnánk, hogy az orkán intézze őket? – Csak a jó Isten a megmondhatója annak hány emberünk fog Szent pierre evakuálása közben. Már így is három kormány katona jut egy emberemre, és ez az arány tovább romolhat. Miért ne hívhatnánk tehát segítségül a szelet? Wyatt megingott a kemény tekintet alatt, de ez csak egy pillanat elejéig tartott. Ö, azért figyelmeztettem önöket, hogy életeket mentsek meg, nem azért, hogyha hozzak. Ez civilizálatlan megoldás. És vajon a hidrogénbomba civilizált dolog? Vágott vissza hirtelen félből. Használja a fejét Vajet. Mi más tehetnék? Nem csak a polgári lakosság fogja elhagyni a várost, hanem a katonáink is. Miután mi kivonjuk a csapatainkat, a kormányerők be fognak vonulni abban a hitben, hogy visszavonulunk. Mi mást hihetnének? Nem én kértem őket arra, hogy jöjjenek ide. Saját felelősségükre cselekszenek. Mennyire fognak visszavonulni? kérdezte Vajet. Ön húzta meg a vonalat? Felelte könyörtelenül félből. Tartani fogjuk már, amennyiben telik tőlünk a 25 méteres vonalat. Ennél jobban is visszahúzódhatnának, mondta felhevülten bajett. Követnék önöket a magasabb talajra. Févöl öklével az asztalra csapott. Nem kívánok újabb csatákat vívni. Elegem van az öldöklésekből. Hagyjuk az orkát, végezzel ő helyettük a piszkos munkát. Ez gyilkosság. Miért? A háború nem az? kérdezte Févől, és hátat fordított Bajetnek. – Ebből elég. Túl a tennivaló ahhoz, hogy fecsegéssel vesztegessük az időnket. Nézzük, Csász, honnan vonhatok el embereket a számodra. A helység másik végébe ment, faképnél hagyva megdöbbent Vajettet. Kaston közelebb lépett, és Vajett vállára tette a kezét. – Ne be az órát a nagyok dolgába! – sukta a fülébe. – Beszélyes lehet. – Ez semmivé teszi mindazt, amiért eddig dolgoztam. – Mondta csendesen Vajett. – Én jót akartam. Én életeket akartam menteni, és most fegyvert adtam egy hadvezér kezébe. Otto Frisch és Liz Meitner sem akartak ártani, amikor 1939-ben széthasították az urániumatomot. Kaston Fável felé intett a fejével. Ha egyszer a tudomány eljut odáig, hogy az ember kontrollálni tudja a forgószeleket, akkor az olyan emberek, mint ő fogják eldönteni, mire lesznek felhasználva. Mindenkit megmenthetne? Mondta valamivel hangsúlyosabban vegyet. Megtehetni, ha visszavonulna a hegyekbe, a kormányhadsereg követni. Tudom, bolintott aztom. Még teszi meg, szent piérbe akarja tartani őket. Kaszztom megvakarta a feje Az Azért. Ami azért nem lesz olyan könnyű feladat. Először is távol kell tartania a rokánbőt és szörnyért, míg a kitelepítés folyik. Aztán vissza kell vonulnia úgy, hogy közben a kormánycsapatok ne zúzzák szét a csapatait. Ezután fel kell állítania a védővonalat a 25-ös szintvonal mentén, ami megint nem lesz könnyű megtenni 5000 vagy még ennél is kevesebb emberrel. És mindennek a tetejébe el kell készíteni a fedezékeket a szél ellen. Két kedve megrázta a fejét. Rázós lesz. Váját fável felé nézett. Szerintem épp oly hatalommániás, mint Szörjör. Nem tudom, ingatta meg a fejét kaosztom. Próbálja meg beleélni magát a helyébe. Félvől azt teszi, amire a körülmények rákényszerítik. Belefogott valamibe, amit vagy véghez visz, vagy meghal. Természetes, hogy felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, még a forgó szelet is. Tünődve elhallgatott egy pillanatra. Lehet, hogy mégse olyan érzéketlent, mint ittem. Amikor azt mondta, hogy nem akar több öldöklést, Szerintem komolyan gondolta. Meg lehet, csak hogy ezt annak tudatában tette, hogy újabb esélyt kapott a győzelemre. Kasztan elnevette magát. Hát, <gül> jó lecke magának ez a háború fia. Maguk tudósok néha mulatságosan naivak tudnak lenni. Tudjam, én valójában atomfizikus szerettem volna lenni. Magyarázta kétségbeeséssel a hangjában vajett. A tanulmányvezetőm is azt ajánlotta. Nekem azonban nem tetszett a tudományág végterméke. Mint most kiderült, ezzel az erővel atomfizikus is lehettem volna. Nem élhet az elefántcsontoron tornocskájában egész életében, pirított Rakauston. Nem menekülhet el a valóság elől. Lehet, hogy igaza van. Vajet ráncva vonta a homlokát. Tennem kell valamit, meg kell mentenem Julit és rafthorn Mit akar tenni? Kérdezte óvatosan Kazdam. Valamit! felelte ingerülten vajat. Kérek Févöltől valami szállítóeszközt és kísérletet az út egy részére. Kazdam hosszú ideig viaskodott az érzelmeivel, mielőtt válaszolt volna. Csak nem akar bemenni egyenesen rokámból táborába. Ez látszik az egyetlen megoldásnak, más nem jut eszembe. Nos, én a maga helyébe nem zavarnám most Févölt ezzel tanácsolta Kazdam. El van foglalva. Berengve méregette wyatt mintha azt próbálta volna eldönteni róla, hogy épp mélyű e egészen. Mellesleg, félvől úgysem fogja engedni, hogy elmozduljon mellőle. Ezt hogy érti? Kapta fel a fejét Wyatt. Elvárja magától, hogy az eget kémleje, és ütemtervet készítsen neki az evakuáláshoz. Csak hogy én nem vagyok hajlandó szolgálni őt, dítakozott vayett. Hát akkor ide figyeljen, Vajet! Keményedett meg Koston hangja. hangja. 60 ezer emberről kell gondoskodnia. Magának négyről, akik közül csak egy érdekli igazán. Félvöl, akármilyen ember is legyen, gondoskodik a városlakokról, pedig lehet, hogy ez a fél hadseregébe fog kerülni. És ha jobban belegondol, beláthatja, hogy enélkül is meg tudná vívni a maga kis háborúját. Magára bízom vajat, hogy eldöntse mi a tennivalója ebben a helyzetben. Sarkon fordult, magára hagyva vájettet, aki hosszan nézett utána, és közben érezte, hogy egy gombóc egyre nagyobbá és egyre keményebbé válik a gyomrába. Kasztonnak igaza volt. Persze, túlságosan is igaza volt. Nyakig benne van, akár tetszik, akár nem. Azzal, hogy segít kimenekíteni a lakosságot, részt fog venni a kormányhadsereg elpusztításában. Bár ez úgy is meg lehet közelíteni, hogy amennyiben segít elpusztítani a kormánycsapatokat, azzal megmenti a civileket. Megpróbált erre a változatra gondolni, de ettől még nem érezte magát kevésbé nyomorultnak. 11-re Szentpierre olyan volt, mint egy felbojdult mélyikas. Mening terve brutálisan egyszerű volt. Egy időben elkezdve az akciót a keleti és a nyugati város részekben, Közvetlenül a harcvonal mögött csapatai szisztematikusan végigjártak minden egyes házat, s az utcákra terelték az embereket. Mindenki annyi élelmet vihetett magával, amennyit el tudott cipelni, de mást semmit. Az eredmény hasonló lett ahhoz, mint amikor valaki füstölgő farudat vett be egy méghasba. város várostérképet adott ki tisztjeinek. Ezeken vörös vonalak jelezték a hadsereg számára fenntartott útvonalakat. Ide civilek nem léphettek be semmi áron. A hadsereget meg kellett védeni, és ki kellett szolgálni. Ezt akadályozni egyelő volt az árulással. Kék szín jelezte a polgári lakosság részére kijelölt útvonalakat. Ezeken a negrító völgyben futó útra lehetett kiútni, arra az útra, ahol Wyatt és Julie évszázadoknak tűnő napokkal korábban megpillantották a cölöpöket döngörőben szülöttet. Elkerülhetetlen volt, hogy sor kerüljön kisebb-nagyobb incidensekre. A utak egyirányú forgalomra voltak kijelölve, és a forgalmi betartásáról a katonák kemény kézzel gondoskodtak. Azokat, akik a tömeggel ellenkező irányba próbáltak haladni, visszafordulásra szólították fel, és ha ez nem hozott eredményt, bajonett hegyel térítették jobb belátásra a rendbontókat. Néha azonban egy-egy gyermeket kereső családapa esetében még a bajonett se használt, és ilyenkor eldördült a puska, majd a holtestet félrehúzták, hogy ne akadályozza az engedelmesen csoszogó lábakat. Kegyetlen dolog volt, de meg kellett történnie, nem egy alkalommal. Kauston a lázadók vállapjával felvértezve a városban keringett. Élete során sok helyen megfordult már, ahol vér és könyv tudósítani való akadt, de ilyet még nem látott. Egyszerre volt nyugtalan és lelkes. Nyugtalan volt a szeme előtt kibontakozó tragédia láttán, és lelkes volt, mert őt kivéve egyetlen külföldi tudósító sem tartózkodott a szigeten. Miután a magnóját működtető elemek kimerültek, a kezdő újságíró korában elsajátított gyorsíráshoz folyamodott, hogy minél több csámcsognivalóhoz juttassa a hírekre éhes világot. Az emberek fásultak voltak. Sörjör éveken át nevelte is gyomlálta népét, és áldásos tevékenységével sikerült elérnie azt, hogy Szent Pierre lakói kezes bárányokká váltak. Szóban ugyan tiltakoztak a kilakoltatás ellen, de ez is csak addig tartott, míg a bajonettek működésbe nem léptek. Mivel a lakosság javát csak most került az utcákra, a tóródás még nagyobb volt, mint az előző nap. Egy saroknál, ahol két széles utca torkollott egymásnak, hegyes szöget bezárva egy harmadikba, Kautikus helyzet alakult ki. A korábbinak hirtelen kétszeresére nőtt embertömeg úgy megrekedt a falak közt, hogy fével torkuk szakadtából üvöltő tiszt két teljes órájukba tert, mire rendet tudtak teremteni. Miután a forgalmi dugó megszűnt, több utcányi megfulladt, agyontaposott ember holt maradt a helyszínen. Miután a város bejárt a Kaszton a kölcsönyautójával, a negrító felé vette az irányt. Ahhoz a helyhez közel, ahol Surrier tüzérségét csapdába ejtették, megpillantotta a kimenekítettek távolba veszően hosszú sorát. Itt mintegy 200 katona tartotta a frontot, akik közül egy osztag éppkézlább férfiakat válogatott ki az ember folyamból, majd elmasíroztatta őket. Kauston engedve kíváncsiságának követte őket. A katonák ásót nyomtak a férfiak kezébe, és rájuk fogva a puskáikat, munkára kényszerítették őket. Féből neki látott kiépíteni védelmi vonalát a 25 méteres szintvonal mentén. Amikor visszaért a GPS, Custon egy egymásra vetett holtestekből kialakított halmot vett észre az út szélén. Ezek voltak azok az engedetlenek, akik nem voltak hajlandók gödrötásni a győzelemért. A felkavaró élmény hatására néhány pillanat erejéig azt fontolgatta, hogy hagy csapott papot, és felmegy a negríton biztonságba helyezni magát. Végül mégis a város felé indult, mert a munkája ide szólította, és a munkája volt az élete. Visszament a főhadiszállásra az imperiába, ahol Vajettet a tetőn találta. A meteorológus az eget kémlelte. Kaszton is felnézett az égboltra. Néhány bárány felhőt látott csupán, melyek vékony fájtlat vontak az izzó nap elé. Van valami fejlemény? kérdezte. Azok a felhők, felelte Vajett. Méből úton van. Azok? Custon tanács tanástalan arcot vágott. Nem tűnnek valami ijesztőnek. Angliába gyakran látni ehhez hasonlót. Hamarosan észlelni fogja a különbséget. Kaszton a szemes arkából végigmérte. – Túltette magát a korábbiakok? – Nagyjából, marogta váját. – Mondok valamit, ami esetleg megnyugtathatja, ajánlotta Kaston. Azok, akik porul fognak járni, szörjőr katonái, ők pedig azért kapják a zsoldjukat, hogyha kell, meghalljanak. Ugyanezt alig ha lehet elmondani Szent Péer gyermekeiről és asszonyairól. Milyen a helyzet odakint? Nem valami rózsás. Volt egy kis fosztogatás. Févol emberei azonban hamar rende teremtettek. Szándékosan elhallgatottam, milyen módszerekkel bírták mozgásra a lakosságot. Ehelyett azt mondta, a gond csak az, hogy a városból egy út vezet ki abba az irányba. Van fogalma róla, mekkora úterület szükséges egy város kutyástól, macskástól kivonult lakossága számára. Még nem volt alkalmam kiszámolni, mondta savanyúan ayett. Én fejben elvégeztem egy gyors számolást, és az útszakasz hossza 20 kilométerre jött ki. Mivel óránként legfeljebb két kilométer tesztek meg, Hat órára van szükség, hogy a menetoszlop eleje és a vége áthaladjon ugyanazon a ponton. Egy órát töltöttem el a térképet tanulmányozva, panaszkodott Vajet. Fejvol arra kért, jelöljem ki a lakosság számára biztonságos területeket. Megtettem, amit tőlem telt, de őklével a tenyerébe csapott, hogy valóban biztonságban lesz neke, vagy sem, azt nem tudhatom. Ennek a városnak kész evakuálási tervel kellett volna rendelkeznie, ez nem févől hibája, figyelmeztette kaaszton. Inkább szörjért kellene hibáztatni. Felhúzta az ingúját, és megnézte az időt. Már egy óra, de rokambó még mindig nem mozdul. Jobban meg lett tépázva, mi gondoltuk. Evet már. Vajet megrázta a fejét. Akkor nézzük meg, mit lehet felhajtani. Javasolta Kaston. – Van egy olyan érzésem, hogy egyhamar nem lesz alkalmunk enni, ha a mostani lehetőséget elszölösszük. Lementek a földszintre, ahol Manning bebotlottak. – Mikor esedékes az az orkán? – kérdezte türelmetlenül Manning. – Még nem tudom megmondani – válaszolta Vajat. – Adjon nekem néhány órát, és akkor pontos idővel szolgálhatok. Manning elégedetlenül elfintorodott, de nem szólt semmit. – Akad itt valami ennivaló? kérdezte tőle Kauston. – Kezd korogni a gyomrom! Menning elvigyorodott. – Találtunk néhány kóbolt csirkét. jöjjenek velem! Bevitte őket a szálloda igazgató tiszti étkezdévé átalakított szobájába, ahol félvől éppen befejezte az ebédjét. Ő is megkérdezte wyatt az orkánról, aztán visszament a térképszobába, hagyva őket, hogy nyugodtan egyenek. Kauston elrákcsált egy csirkecombot, aztán Menningre mutatott zsíros ujjával maga, hogy keveredett bele ebbe az egészbe? Üzleti ügy, felelte diplomatikusan a férfi. Mint például szaktanácsodás? Hogyan kell háborút szervezni? Mennénk felnevetett. Hát ebben a témában félvölnek nem igen van tanulnivalója. Kaston tűnődve hallgatott egy darabig. Á, ah, szólalt meg végül, mintha váratlanul világosság gyúlt volna a fejébe. Az üzleten nem az efc t értette. Fajat felkapta a fejét. Mi az az AFC? Antaly is Freud Corporation. Tekintélyesztjéknek számít a világnak ezen a fertáján. Azon tűnöttem az imén, ha jön készponzorája Menni volt. Menig a tányérjára ejtett egy lerágott csontot. Ugye nem hitte, hogy el fogom mondani magának. Nem fogom pont egy riporter jelenlétébe eljáratni a számat. Normális esetben nem, értett egyet Kastum. De a riporternek elég jó a szímata, és érti a mesterségét annyira, hogy a sejtésére alapozva kikövetkeztesse a többit, akkor magának is az az érdeke, hogy inkább egy ellenőrzött verzió kerüljön az újságokba. Igaz a van? Menning felnyerített. Hát kedvelem magát, Kastum, komolyan mondom. Ami azt illeti, tényleg mondhatok magának ezt azt. De ez nem hivatalos, és kérem, ne említse a nevemet. Csináljunk inkább úgy, mintha én vajettel beszélgetnék, és maga hallgatózna azzal az éles csupa fülével. vajetre irányította a tekintetét. Szóval, volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy hatalmas amerikai vállalat, amely egy időben sok pénzt fektetett be San Fernandezen. Ennek a vállalatnak a vagyonát egy szép napon a gonosz lelkő szörnyör kisajátította. – A. F. meg Kasztom. – Talán – bolintott Manning – de ez csak egészen halkan mondom. A veszteség több mint 25 millió dollár volt. A vállalat vezetői a hajukat tépték, és a részvényesek sem voltak elégedettek. Ez a történet egyik fele. A másik fele favour szól. Ő volt az a pasas, aki tehetett volna valamit. Hogy miért, az az ő dolga, de nem volt pénze fegyverekre. Mi sem természetesebb tehát, mint az, hogy a két fél egymásra talált. De, mégis, mi a maga feladata? Kíváncsi iskodott Kauszton. Hiszen nem is amerikai. Mening vállat vont. Én szakember vagyok. Fizetnek azért, amit teszek. Másrészt nem akarták, hogy amerikaiak szerepeljenek az ügyben. Ez rossz fényt vetne a vállalatra. Elég az hozzá, hogy elmentem a vállalat pénzével Svájcba, és bevásároltam egy pasastól, akinek elég fegyvere van ahhoz, hogy az egész brit hadsereget ellássa. Nem, hogy a mi piti banánköztársaságunk gerilla hadseregé. Févől pontosan tudta, mit akar. Puskákat, géppisztolyokat, aknavetőket és néhány ágyút. Összeszedte a legjobb embereit, és létrehozott egy tábor. Hogy hol? <hály> az jobb, ha nem tudják. Felvérelt néhány tűzértisztet is, aztán toborozni kezdte az embereket a szigetről. Mikor elég kiképzett ember át mögötte, hajón ide a fegyvereket. – Azt akarja mondani? – kérdezte hitetlenül Wyatt. – Hogy mindez azért történt, mert a gyümölcs társaság néhány dollárra többet akar keresni? Menning szúrósan ránézett, és ökölbeszorította a kezét. – Nem! – mondta recsenő hangon. – Honnan szedi ezt az ostoba ötletet? – Bocsásson meg a barátomnak! – sietett menteni a helyzetet, Kauston. – Még halvány zöld a fülehegye. Fogalma sincs az életről, mint azt már volt alkalmam közölni vele. – Ha ezt a kérdést Févelnek tette volna fel – figyelmeztette Vájetet menink. ő lecsapatta volna a fejét. Valakinek ki kell ebrudalni a szörjört, és félvölt kivéve senki nem akadt, akinek elég merszelett volna hozzá, hogy ezt megpróbálja. Alkotmányos eszközökről természetesen szó sem lehetett, tekintve, hogy Szörnyőr felfüggesztette az alkotmányt. Maradt tehát a véres út, a sebészi beavatkozás. Kár, hogy ennek így kellett lennie, de más megoldás nem volt. Lassan kiengedte az ujjait, és Kasztonra vigyorgott. A mi hipotetikus gyümölcstársaságunk akár kígyót is melengedhet a keblén. Félvől senkinek nem a bábja. típus. Tudja, aki jó munkakörülményeket és rendes fizetést fog kiharcolni a munkatársainak. Vállat font. Én nem vagyok vállalati alkalmazott. Én nem fogom vakargatni a fejem, ha félvől megharapja a kezet, amely etette. Vájett sóhajtott. Ezúttal is Carstonnak volt igaza. A politika világa teljességgel kiismerhetetlen volt számára. Egy olyan világ volt ez, ahol a fekete és a fehér egy megváltoztathatatlan szürkébe olvadt, ahol kegyetlen döntéseket hoztak jó és ahol a jó szándék mindig gyanús volt. Vajat azt kívánta, bárcsak távol lehetne ettől a világtól, bárcsak visszatérhetne a számjegyek és a képletek meghitt, veszélyektől mentes szférájába, ahol legfejebb, amiatt kell aggódnia, hogy egy forgószín letér az előre kiszámolt útvonalról. Mentegetőzni akart, de Manning nem engedte szóhoz jutni. – Az lenne az idealista, ha san Fernandez összetudna gyűjteni annyi pénzt, hogy lakóinak ne csak a mezőgazdaságból kelljen megélniük. Egy kis ráfordítással egészen kellemes helyet lehetne varázsolni ebből a szigetből. – Meg lehet bízni félvölben? – kérdezte óvatosan Castron. – Szerintem igen. Szabad elvű ember, de nem az a zsinóron rángatható fajta. Nem szimpatizál az oroszokkal, mint Castro, és az amerikaiakat se fogja hagyni, hogy beleszóljanak a sziget belügyeibe. Menning szája széles vigyorra húzódott. Sőt, sokkal többet fog elvenni tőlük, képszer ér, mint amennyit eddig fizettek. A hangja komolyá vált. Diktátor lesz, mert pillanatnyilag más nem lehet. Szerjör teljesen kiverte ezekből az emberekből a lelket, megölte vezetőiket, megfosztotta őket kezdeményező készségüktől. Egyelőre nem alkalmasak a demokrácia gyakorlására. De nem hiszem, hogy rossz diktátor lesz. Olyan rossz semmiképpen sem, mint Szörnyör. Hm, -hah. fejezte ki tömören a véleményét kaosztom. Rengeteg kritika fogja érni a vajethez hasonló jó akaratú emberek részéről, akiknek fogalmuk sincs, milyen az élet a világnak ezen a táján. Ez nem aggasztja őt, nem érdekli, hogy mit beszélnek róla és bízik annyira magába, hogy ne kelljen népszerűtlenségtől rettegnie. Az asztal megrázkódott előttük, majd morajlás görbült be kelet felől. Menning megmerevedett. A parti elkezdődött, mondta csendesen. A rokambó megindította a támadást. Julie kilesett a hullámlemezekből tákolt kunyhó ajtaján tátongó ügyet sem vetve a mellette ülő Mrs. Fermington sápítozására. Még mindig sok teherautó volt a kőbányában, noha hallotta, hogy több is elzúgott a főút irányába. Katonából is akadt épp elég. Egyesek csoportokba verődve beszélgettek, cigarettáztak, mások serényen végezték a rájuk bízott feladatokat. Julie hálás volt, amiért a tiszt nem állított különőrt a kunyhójuk elé. A férfi megelégedett azzal, hogy miután belökte őket az ajtón, ellenőrizte a lakatot. Mrs. Farmington azonban megkeserítette a fogság óráit. Ez a nő egy lehetetlen személy volt. Amikor elfogták és levezették őket ide a kőbányához, Mrs. Farmington megpróbálta kimagyarázni magát, megemelve a hangját, hogy nyomatékot adjon az érveinek, ami abból állt, hogy ő amerikai, és nem bánhatnak vele úgy, mint egy bűnözővel, amikor csak az életét és a becsületét védte. A dolog nem működött, mivel senki sem értett angolul, akármennyire is kiabált. Aztán betuszkolták őket a kunyhó belsejébe, és remélhetőleg megfeledkeztek róluk. Végül mégis megelégelte Mrs. Vermington cirkuszolását, és a nő felé fordult. – Az Isten szerelmére nem maradna végre csendben? – kérdezte fáradtan. – Azt akarja, hogy ők is megunják, és egy puskával hallgattassák -e el magát? Mintha egy zsilipet zárt volna le, Mrs. Vermingtonból megszűnt áradni a szó. Ez azonban nem tartott sokáig. Ez tűrhetetlen adta az áldozatot. Mindenről be fogok számolni a külügyminisztériumnak a hazatértem. Ha hazatért ha hazat mondta könyörtelenül Julie. – Lelőtt egy embert, ha már elfelejtette volna. Lelőtte EU-Mendiz fejével az ajtó felé intett. Kétlem, hogy örülnének neki. Csak, hogy ők ezt nem tudják jelentette ki Mrs. Felmington. Ők azt hiszik, hogy a görög tette. Julie undorodva nézte egy hosszú pillanatig. Nem tudják, értett egyet, de tudni fogják, ha én elmondom nekik. Mrs. Farmington hangosan nyelt, De ugye nem fogja megtenni. Nem teszi meg. Julie arckifejezését kifejezését látva elhallgatott. Megteszem, ha nem fogja be azt a nagy lepcses száját, ígérte felbőszülve Julie. Maga megölte eumenidészt. Maga ölte meg, épp úgy, mintha saját kezüleg lőtte, és hátba döfte volna. Pedig kedves fickó volt, nem túl bátor, ki az, de kedves fickó, nem szolgált rá erre, nem fogom elfelejteni, úgyhogy fogja vissza magát, jó? Ha megölném magát itt és most, az nem gyilkosság lenne, hanem kivégzés. Halkan hév nélkül beszélt, a szavai azonban döftek, mint egy bajonett hegye. Mrs. Farmington a félelemtől remegve egy sarokba húzódott, és igyekezett olyan kicsire összehúzódni, amennyire csak tehette súlyfeleslegével. Úgyhogy vigyázzon, ha a közelemben van, maga vénkofa, mert még kísértésbe ej. Megölhetni magát, nem lenne nehéz dolgom. A hangja szemtelen volt, hát a mögé rejtett keze azonban remegett. Amint egy kicsit megnyugodott, visszafordult a réshez, és döbbenten önmagától folytatta a figyelést. Még soha nem használt ilyen szavakat, nem beszélt ilyen szándékosan bántó, terrorizáló hangon, és még soha nem remegett ennyire a dühtől. Éveken át csak a légitársaságnál belé nevelt jó gyakorolta, és most jól esett kiengedni minden mérgét és kétségbeesését erre a haszontalan, veszélyes asszonyra. Valami meleget érzett végigcsorogni a combja belső felé. A karjára nézett, de a bajonett által okozott sebet alvat vérszigetelte. Mivel a kunyhó közelében még mindig nem volt mozgás, Julie levette a nadrágját és megvizsgálta a sebeit. Hihetetlen módon Mrs. Verminton retikülje még mindig megvolt. Julie most fogta, kinyitotta és a földre szorta a tartalmát. Ékszereknek nyoma sem volt, csak a szokásos női táskában előforduló holmik potyogtak a porba. Néhány ajakrús, egy szétesett púderdoboz, nem kis mennyiségű készpénz bankjegyekben és érmékben, Utazó csekkek, ceruza, notesz, egy csomag papírzsebkendő, aszpirin, hajtúk és csatok széles kálája, néhány magányos papírfecni, kitömött púderdoboz, és talán az egyetlen kivétel, egy kis flaska bőrben. Julie a zsebkendőkkel megpróbálta elállítani a vérzését. Egyik sebe sem volt vészes, a legnagyobb talán fél centiméter mély lehetett, de elég csúnyán vérzett mindegyik és Gyüli tudta, hogy az alvatvér eltömíti a szövetekben támadt réseket. A lába merevvé fog válni, és a mozgás fájdalmat fog okozni. Júli kivett két aszpirintablettát, majd egy üvegcse tartalmának a felét az ingzebébe öntötte. Víz nélkül kellett lenyelnie a gyógyszert. Amint elkészült, visszavette a nadrágját, aztán odament ment Mrs. Farmingtonhoz, és a nő kezébe nyomta a megmaradt zsebkendőket. Hozza magát rendbe, Parancsolta, és azzal visszament az ajtóhoz. Hosszú ideig figyelte a helyszínt. A kőbánya a hadsereg számára ideális parkolóhely volt, közel a főúthoz, de távol a forgalomtól. Rengeteg teherautó ment jött, többségük azonban nem ment, ami azt jelentette, hogy a a lassan is, de fogyatkozott. Bár nem látott rá esét, Julie titokban remélte, hogy mind a teherautók, mind a katonák az utolsó szálig el fognak menni a két fehér nőt pedig ott felejtik a kunyhóba. Aztán megelégette a kukucskálást, és elindult felderíteni a kunyhót. Mrs. Vermington némán és még mindig rémülten kucorgott a sarokban, de Julie ügyet sem vetett rá. Talált jó néhány ládát, de ezek vagy üresek voltak, vagy számokra használhatatlan kacatokat rejtettek magukban. Végül egy teljes láda mögött mégis talált valamit. Egy csákányt és egy jókora kalapácsot. Mindkettő tűrhető állapotban volt. A kunyhó falait tartó favázat Júli már menet közben megvizsgálta. Elégedetten állapította meg, hogy a fa korhat, a hullámlemez rögzítő szegek pedig rostásak. Ha nem lett volna senki halló távolságon belül, könnyedén szétverhette volna a falakat valamelyik saroknál, de erről egyelőre nem is álmodhatott. Az ajtó mellé rejtette a szerszámokat. Itt kéznél voltak, de ha az ajtót kitárták, nem lehetett látni őket. Aztán folytatta a kémlelést. A reggel telt múlt, a járművek fogyatkoztak, a kunyhóban pedig egyre elviselhetetlen vált a meleg. A falak úgy felforrósodtak, hogy hozzájuk se lehetett érni. A két nőről csorgott a veríték, az elveszett folyadékot azonban nem volt mivel pótolni. Julia szódás üvegekre gondolt, a szódáról pedig eumenidész és rapszhorn jutott az eszébe. Valószínűnek tartotta, hogy a konzút is fognyjtették, vagy ha nem, akkor megölték. Az ő életüket is csak a helyszínre siető tiszt mentette meg. Rác horn talán nem volt ilyen szerencsés. Aztán ismét a vízre terelődtek a gondolatai. Víz. Hamarosan bőven lesz belőle, és ha nem tudnak valahogy kijutni ebből a kunyhóból, akkor biztos, hogy meg fognak fulladni. A gondolatai a forgószéről vejetre terelődtek. Milyen groteszk volt, hogy éppen most, amikor végre egymásra találtak, kellett közbelépnie egy forgószélnek és egy háborúnak. Nem sok esélyt adott magának, és bár nem tudhatta, mi történt, vajettel, kételkedett benne, hogy túlélte a rendőrségi vallatást és Saint Pierre bombázását. Mélázásából Mrs. Vermington reszelős hangja ébresztette fel. Szómias vagyok. Én is, mondta Julie. Fogja be a száját. Valami történt, Pontosabban nem történt, ami arra késztette Gyulit, hogy egy intéssel elhallgattassa Mrs. Farmington. Most, hogy a nő is hallgatott, teljes volt a csend. A távolról az út felől ugyan még hallani lehetett a távolodó teherautók dübörgését, a kőbánya körül azonban csend lett. Julie kilesett a résen, a környék kiürült, a járművek és a katonák eltűntek. Egyetlen közlegény árválkodott egy fa alatt, az árnyékba szundikálva tehát mégse feledkeztek meg róluk. Julie kitépte a retikült Mrs. Vermington kezéből, és elővette belőle a bankjegyeket. – Ne vegye el, az enyém! – fortyant fel Mrs. Vermington. Vizet akar, nem? – rivalt rá Julie. – Lehet, hogy pénzért kapni fogunk. A vastag bankó kötegre pillantott. – Esetleg meg is vásárolhatjuk a szabadságunkat, ha tartja a száját? Mrs. Farmington gyorsan becsukta a száját, Julie pedig folytatta. Nem beszélem ezt a nyelvet, de azért megpróbálom. Majd a pénz beszélni fog helyettem. Az ajtóhoz lépett, és kikiáltott a része. Hé, maga ott! A katona ustán felőjük fordult, és az ajtóra pislogott. Azonnal észrevette a nyílásban lengedező zöld hasút, amit rögtön elillant szeméből az álmosság. Feltápászkodott kezébe vette a puskáját és mohósággal vegyes körültekintéssel megközelítette az ajtót. Lehajolt, hogy elvegye a pénzt, de amint elérte volna, az eltűnt a nyílásba, és egy női hang hallatszott. – Lu, aqua, tudna hozni nekünk? Látva a férfi értetten ábrázatát, Julie megismételte. – Hozzon nekünk vizet! – Lu, aqua, megkaphatja a pénzt! A katona tanácstalanul megvakarta az állát, aztán hirtelen megvilágosodott neki. Ó, lú! Úgy van, magái lehet a pénzt ahhoz nekünk. Lú! A katona érthetetlen magyarázkodásba kezdett, a szigetlakók batoáján, amit végül ezzel fejezett be. Lézsén, lémois, polu. Ez az, öcsi, eltaláltad. A katona bólintott, aztán elnyargalt valamerre. Gyüli felsóhajtott. A torka már reszelősebb volt, mint egy csiszoló papír, és a hűsítő víz gondolata egy pillanatra megszédítette. Valamit azonban még meg kellett tennie, mielőtt a katona visszatér. Nem tartotta valószínűleg, hogy a katonára rábízták a már pedig a vizet valahol be kellett juttatnia a kunyhó belsejébe. Fogta a kalapácsot, és a nyelét a résbe dugva megpróbálta elhajlítani a bádogajtót. Éles pattanás hallatszott, és a lemez meghajlott elég széles nyílást képezve ahhoz, hogy egy pohár vagy egy kulacs beférje. Julie gyorsan visszatette a kalapácsot az ajtó mögé, és remélte, a katona nem fogja észrevenni, hogy kitágították a nyílást. Egy fél percet később már jött is a katona, kezében egy üveggel és egy bádog csészével. Amint megpillantotta a lakatot, megtorpant, de Julie kidugta a kezét a résen és intett neki. – Ide le! – kiáltotta. – Tegye ide őket! A férfi legugolt, és a földre tette a csészét és a palackot. Elég távol ahhoz, hogy Julie ne érhesse el. – Lárzsöm! – közölte az óhaját. – Lemoné! Julie nem túl mély meggyőződéssel megátkozta a férfit, aztán kinyomta a pénzt a nyíláson. A katona kikapta a kezéből, majd közelebb tolta a bögrét. Julie óvatosan behúzta, vigyázva arra, nehogy egyetlen csepp vizet is kilott csancson, és odaadta a csészét Mrs. Farmingtonnak. Az üveget is be akarta vinni, de az még mindig elérhetetlen távol volt tőle. A katona elvigyorodott, és vidáman emlékeztette. La Jeanne! Julie kilökött neki egy újabb zöld hasut, mire a vizes palack közelebb vándorolt. A vized bármennyire poshat is volt, kiszáradt torka olimpuszi nedűnek érezte. Egyetlen húzással kiitt a fél üveget, aztán Mrs. Vermingtonra nézett, aki az utolsó cseppet nyalta ki a koszos csésze belsejéből. Úgy igye a vizet, hogy négy dollárba került egy csészével, mondta a nőnek. A sarokba tette az üveget, és a karórájára nézett. Fél egy múlt. A katona visszament az árnyékba, a szemét azonban a kunyhon tartotta, remélve, hogy újabb bankok fogják ütni a markát. Julie is vissza akart ülni a helyére egy ládára a kunyhó közelében, távol a forron falaktól, amikor halk kopogásra lett figyelmes. Először azt hitte, hogy az üres csészét révetegen bámuló Mrs. Farmington kocogtatja az edény alját, de nem ő volt az. A nesz a hátsó fal felől jött. Julie odament és tovább fülelt. A kopogás ritmusa ismerős volt. Egy gyermekdalt ismert fel benne, de többszöri ismétlése is befejezetlenül ért véget. Julie megvárt egy újabb szólamot, aztán a végénél hozzákopogtatta a befejezést, és halkhangon megkérdezte. Ki az? Ravsztunk. – Ne csináljon zajt! Julie szíve majdnem kiugrott a helyéről. – Hogy jutott ide? – Követtem magukat. Eddig a fejtés tetejéről figyeltem. Csak most mertem lejönni, amikor az őr elmozdult a helyéről. – Milyen messzire men? – kérdezte izgatottan Julie. – Elég messze, majdnem a főútig – felelte Raphshorn. Minden esetre eltűnt a szemem elől néhány percre. – Nagyszerű, megpróbálom megint elküldeni. Ha sikerül, akkor végre kiszabadulhatunk innen. Tud várni? Igen, felelte Rapshorn. A hangja öreg és fáradt volt, akárcsak ő. Várhatok. Julie visszament Mrs. Farmingtonhoz, aki épp elvette szájától a fenékig kiürített üveget. Végül is az én pénzem volt, nem? mondta dacosan a nő. Julie kikapta a kezéből az üveget. Most már mindegy ki fogunk szökni innen, álljon készelétben, és maradjon csendben. Oda ment az ajtóhoz, és a résen át kidugta az edényeket. „Leu”, kiáltotta, és meglengedett egy újabb bankjegyet. Ezúttal nem volt elég ügyes, és a katona kikapta a kezéből, mielőtt még visszahúzhatta volna. A férfi elégedetten elvigyorodott, de habozás nélkül felkapta az üveget és a bádok csészét. Julie megvárta, míg eltűnik a dob mögött, aztán nekiesett esett a kalapáccsal az ajtónak. Két erősítés után a lemez elszakadt, de az itt támatrés túl szűk volt ahhoz, hogy akár a fejét is kidughassa rajta. – Várjon! – hallotta Raphshorn hangját az ajtó mellől. – Adja ki a kalapácsot, leütöm vele a lakatot. Julie villámgyorsan kicsúsztatta a kalapácsot, és Raphshorn rácsapott vele a lakatra. Elég volt egyetlen ütés a súlyos kalapáccsal, és a lakat szétpattant. Rafson félig kinyitotta a nyikorgó ajtót. ő őljenek gyorsabb! Julie kiszaladt, nem törődve azzal, hogy Mrs. Verminton követie. Erre! kiáltotta Rafson, és ő követte egy cikla mögé, ahonnan nem lehetett látni a kunyhót. Még mindig csapdában vagyunk, magyarázta Rafson. Ez a kőbánya, mint tudja, egy zsákutca. Hogyan jutott le? Raphshorn a domboldal felé mutatott. – Ott tereszkedtem le, és kis hián kitörtem a nyakam. Arra semmiképp sem mehetünk. Nem érnék fel, mielőtt az őr visszatér. – Körülnézett. – Az egyetlen, amit tehetünk, az az, hogy elrejtőzünk. – De hol? – Van egy sziklapárkány valamivel Odé, Felelte Raphshorn. – a tetejére hasonlunk. lentről senki sem fog észrevenni minket. – Jaj, a Mr. Warmington! A mászás kínszenvedés volt. Raphshorn és Julie feltüszkolták a tohonya a Mrs. Vermingtont a sziklapad tetejére, aztán a konzul is felmászott, és hasra feküdve segített Julynak is felkapaszkodni. Julie véresre horzsolt térdel, a hasára hengeredett, és igyekezett olyan lapossá válni, ami csak telt tőle. Bár a fejét oldalra fordítva a sziklán nyugtatta, még mindig látta a kunyhó egyik sarkát és a dombszélét, ahonnan a katonának hamarosan fel kell tűnnie. – Hogy nem vették észre a domb tetején? – kérdezte suttogva Raphshortól. – A katonák elhagyták a völgyet Szent-Pierre irányába Rokambó bármelyik pillanatban elindíthatja a támadást. Ha sikerül feljutnunk oda, akkor átkelve a völgyön eljuthatunk a negrítóhoz. Ott már biztonságban lennénk. Egy pillanatra elhallgatott. – Te lehet, hogy már nem lesz rá időnk. Látta már, milyen az ég? Júli átfordította a fejét, és a homályos napkorunk felé nézett. Semmi különöset nem látok, kivéve néhány fátyol felhőt. Az a fátyol a nap körül. Azt hiszem, a hurikán hamarosan itt lesz. Julie mozgást látott a kunyhó mellett. Pssst, visszatért? A katona néhány másodpercig döbbenten állt a tárva nyitva álló ajtó előtt, aztán a földre hajította az edényeket, és a válláról lekanyarította a puskát. Juli tisztán hallotta a fémes kattanást, ami azt jelentette, hogy a puska ki lett biztosítva. A férfi körülnézett. Julie dermedten figyelte. Ha ő láthatta a katonát, akkor az is észrevehette őt. Csak figyelmesen végig kellett pásztáznia a területet. A katona lassan körüljárta a kunyhót, aztán rendre sorra vett minden ki és beszögelést, amit a robbanások alakítottak ki a domboldalban. Ahogy közelebb ért hozzájuk, eltűnt szem elő, a bakancsa alatt sístergő kavicsok azonban elárulták, merre jár. Julie lélegzett vissza folytva feküdt, és közben remélte, hogy Mrs. Vermington legalább most az egyszer csendben fog maradni. A katona most már olyan közel volt hozzájuk, hogy hallani lehetett a lélegzését. Aztán a kavicsok sercegése egyszer csak megszűnt. Lelki szemével Julie látta, ahogy a katona megáll alattuk, és a sziklapadot nézve azon tűnődik, érdemese felmásznia oda. Végül úgy dönthetett, hogy érdemes, mert Julie hallotta, hogy leteszi a puskáját a sziklafal mellé. Itt a vég. A végazonban azonban még nem jött el. Ehelyett megrázkodott alatta a szikla, és a város irányából hallatszott, amint újabb és újabbak követték. Alattuk a katona döngő bakancsokkal leugrott, felkapta a puskáját, és egy pillanattal később Julie látta, hogy az út felé rohan. Miután eltűnt a dob mögött, Julie Rafshorn felé fordította a fejét. Azt hiszem végleg elment, bizonyára csatlakoznia kell a csapatához. Igen, bólogatott Ravshorn. Rokámbó elindította a támadást. A konzol felült. Nekünk is indulni kell, már nincs sok időnk. Févől erői keleten ellenálltak az első rohamnak, visszaverve a gyalogsági csapatokat, melyekkel Rokámbó a külvárosban akarta megvetni a lábát. A tábornoknak nem volt tüzérsége, ezért tehetetlen volt févül ágyúival és aknavetőivel szemben. Ezzel szemben voltak emberei, 7000, févül 2000 harcosával szemben, akiket könyörtelenül használt. 500 katonáját veszítette el az első támadás során, de sikerült kialakítania egy vonalat az első házaktól 200 méterre, embereit a bombatörsélekben rejtve el. Aztán újabb katonákat küldött, akik hasonkúzva krátertől kráterig csatlakoztak társaikhoz, megostromolhatatlanná téve a pozíciót. Nem mintha félvölnek szándékában vagy módjában állt volna ellentámadást indítani. Az embereinek több mint a fele az ágyukat szolgálta ki, így alig kilencszázan maradtak, akik fedezték őket. Ez ijesztően kevés volt. A gyalogsága azonban jó fel volt fegyverezve, az evakuáláshoz elvont megkapták az automata fegyvereket, és volt idejük elfoglalni a stratégiailag kedvező helyeket. Rokambónak még rengeteg emberét fel kellett áldoznia ahhoz, hogy megszerezhesse a gyilkos ágyokat, ha egyáltalán volt esélye erre. Az ágyok ugyanis szállításra kész állapotban voltak, és parancs esetén bármikor vissza lehetett vonni őket előkészített helyeikre, hogy rokambónak újra meg kelljen ismételnie a hasztalan, embert nem kimélő rohamot. Fével nem hagyta el a főhadi szállást. Tisztjei tudták, mit vár el tőlük, ő pedig bízott az embereibe. Így teljes figyelmét a nyugatról várható támadásra fordíthatta. Dél előtt lement a dokkokhoz, ahonnan hosszú perceken át a támaszpontot kiürítő amerikaiakat figyelte, egy erős látcsővel csökkent vele az öböl fölötti távolságot. A hajók egyenként felszették a horgonyt, és a repülőgépek is eldübörögtek észak-kelet felé, a biztonságot jelentő puertorikóba. A támaszpont fölött még mindig fekete füstfelhő lebegett. Brooks parancsnok semmit sem hagyott hátra, ami valakinek is hasznára válhatott volna. Févől sejtette, mit fog népni Sir Fütyülve a tennivalók fontossági sorrendjére el fogja foglalni a támaszpontot. Az amerikaiak ellenléttek képszáraton, mindig is szálka volt a szemében, de hiába próbálta meg többször is felrúgni az egyezményt, az amerikai kormány hallani sem akart a támaszpont felszámolásáról. Most végre itt volt a lehetősége, hogy ellenőrzése alá vonja a területet, ahelyett, hogy pihent volna sértetlen embereivel, Akiknek most már az amerikai aktól sem kellett tartaniuk, megtámadja Szent pierre Itt, Így tehát, amikor keleten eldördültek az ágyuk, válaszként Rokambó támadására, févől elégedetten elmosolyodott. Rokambó indult elsőként rohamra, legyőzött és demoralizált hadseregével, míg Sőrjőr még mindig dicsfényben fürödve téblábolt a frissen megkaparintott támaszponton. Helyes, maradjon is ott? Ha tudta volna, hogy alig ezer ember áll szemben az ő nyolcezer katonájával, talán meggondolta volna magát. De nem volt, aki megmondja ezt neki, és még ha lett volna is, Sörjör akkor se hitte volna el. Gyanakvó ember volt, aki mindenben csapdát látott. Egy ilyen nevetséges információval senki sem mert volna elé állni. Fével magához hivatott egy futárt, és megparancsolta neki, hogy azonnal kerítse elő Meninget és Vajettet. Aztán kényelmesen hátradőlt a székébe, és rágyújtott egy hosszú, vékony szivarra. A futára tetőn talált Vajetre, aki ezúttal is az eget kémlelt egy látső segítségével. A magas felhők fátyolosan és törékenyen, immár az egész égboltot eltakarták, de helyüket fokozatosan kezdték átvenni a délfelől bevonuló széles, lapos szírusztrátuszok. A levegő még mindig mozdulatlan volt, perzselően forró. A napot körülölelő udvar pedig nem sok jót ígért. Vajat lement févölhöz, akinek Menning épp jelentést adott. Olyan gyorsan mozogtunk, ahogy csak lehetett, mondta a férfi, de több időre lenne szükségünk. Ez az, aminek vészesen szűkében vagyunk, szólalt meg kérdezés nélkül vajet. Mélből gyorsabban mozog, mint gondoltam? Mennyi időnk van még? kérdezte Menning. Öt óra tájban fog ideérni? – Jézusom! – sápadt telmenik. Annyi idő alatt nem lehet megcsinálni. – Pedig meg kell csinálni – jelentette ki határozottan félből. Mit ért az alatt, hogy öt körül fog ideérni? Ebben az időpontban már óránként száz kilométeres sebességgel fog fújni a szél. – És az áradás? – Hát azt nem tudom – felelte őszintén. – A forgószeleknek ezzel a tulajdonságával nem foglalkoztam behatóan. Nem tudom igazán, a várható a szökőár, de hat órára biztosan itt lesz. – Most két óra van, – mondta tűnődve félvől. – Ez azt jelenti, hogy négy, rosszabb esetben három órák maradt. – Ez alatt mire számíthatunk? – Semmi különöse. A felhőréteg rohamosan vastagodni fog az elkövetkezendő órákban, és a szél is feltámad. Azután egyre rosszabb lesz. – Charles, hogy megy az evakuálás a keleti városrészekbe? Visszavonhatjuk a csapatainkat a második vonalig? Menni kelletlenül bólintott. Megtisztítottuk azt a területet, ezzel nincs gond. A nehézséget inkább maga a visszavonulás jelenti. Ha nem csinálják elég ügyesen, rokambó áttörheti a vonalat, és akkor semmi esélyünk. Févől maga felé húzott egy tábori telefont. Visszavonulunk, mondta határozottan. Gyorsíts fel az eseményeket, Charles. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt. – Rendben, húlió, ígérte Manning. – Megteszünk mindent. Mennénk kiment, és Wyatt követni akarta. A telefonáló févül azonban felemelte a kezét. – Korábban esőt is említett Mr. Wyatt, – mondta févül miután helyére tette a kagylót. – Ez komoly tényező lesz? – Hatalmas mennyiségű esőre számíthatunk, többre, mint amennyit valaha is látott. Ez fokozni fogja a negritó áradásának a mértékét, de nem jelentett veszélyt, mert figyelembe vettem, amikor a biztonságos területeket kijelöltem. A legnagyobb esőzés a hurikán jobb első negyedében lesz, de úgy vélem, tőlünk nyugatra fog elvonulni. 24 óralak mint mintegy 15-25 cm csapadék fog lehullani. Ez valóban rengeteg, ismerte el félből. Akadályozni fog bennünket a katonai műveletekben. Wyatt keserűen felnevetett. Hát, remélem nem szándékozik bármit is tenni az elkövetkezendő egy-két napban. Ha az eső nem, a szél úgyis meg fogja állítani. Én hosszabb távon gondolkodom, Mr. Wyatt. Köszönöm eddigi fáradozását. Értesítsen, ha valami történik. Wyatt tehát visszament a tetőre, és a láthatár fölött gyülekező nimbosztrátuszok vastagodó sötét vonalát figyelte. Rokambó második ökölcsapása a levegőt találta el. Igaz, a bombázás éppen olyan erős volt, mint korábban, de ettől eltekintve emberei ellenállás nélkül nyomulhattak be a városba, mint egy egy kilométeres mélységig. Mindez azt eredményezte, hogy a katonák elég nagy területen szétlettek szórva. Így, amikor végül mégis ellenállásba ütköztek, félvől biztonságos pozíciókba befészkelődött emberei rengeteget a közülük közülök gépfegyvereikkel és géppisztolyaikkal. Azok azonban, akik életben maradtak, nem keseredtek el. A város másik vége felől ágyúdörgés hallatszott, jelezve, hogy Szöríör is megindította a támadást. Most végre összeroppanthatják févölt és lázadóit. Szöríört még annyira se érdekelte az emberveszteség, mint Rokámból. Kiméletlenül előre hajszolt embereivel az ágyuk és a géppisztolyok ellenére három helyen is áttörte a szánalmasan vékony védővonal. Attól tartva, hogy Sörrier csapatai szétmorzsolhatják a nyugati szárnyat, Fable elrendelte az azonnali visszavonulást a városba. Nyílt területen az egy a nyolchoz esély biztonságos vereséget jelentett volna, az utcai harc azonban már egészen más kérdés volt. A harcok rendkívül hevessé váltak mindkét fronton, de Fable emberei a szervezettségnek köszönhetően egyelőre még biztosítani tudták az evakuálás folytatását. A város nyugati és keleti része lángokban állt. A lassan hátráló lázadók mindent felgyújtottak maguk után, ezzel is akadályozva a kormánycsapatok előrehaladását. A füst, felülve a hirtelen feltámadt tengeri szárnyára, éjszak felé lebegett, elfeketítve az eget a negrító fölött. Négy órakor félval úgy döntött, ideje felrobbantani az ágyokat és visszavonni a tüzénséget. A menekülőkkel zsúfolt északi úton lehetetlen lett volna átvontatni az ágyokat. Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy a hurikán után többé nem lesz rájuk szükség. Menning emberei közül 1500-an már elfoglalták állásaikat a 25 méteres szintvonal mentén, és a kormánycsapatok vészesen közeledtek. Ezért 5 perccel 4 után Fével elrendelte a főhadiszállás kűrítését. Amint a hírt megtudta, White vetett egy utolsó pillantást a fekete horizontra, majd lesietett a lépcsőn. Févől az előtérben áldogált, és miközben a térképeket teherautóra pakoló katonákat figyelte, egy szivart pörgetett ujjai közt. Hagyni fogjuk, hogy Szörnyőr és Rokambó egymásba rohanjanak, magyarázta. Kétlem, hogy Rokambó jó néven fogja venni, ha Szörnyőr megkísérli parancsnoksága alá vonni az ő csapatait is. Egy katona odajött hozzájuk, közölve, hogy indulásra készek. Félvől meggyújtotta a cigarettáját, majd a gyufa lángját egy összesodort újságpapírhoz tartotta. Bocsásson meg, mondta jól nevelten, és visszament a bárba. Miután kijött, Vajet látta, hogy sárga lángok csapnak fel a háta mögött. Jöjjön, mennünk kell, tesséket az ajtó felé Vajetet. Délután fél öt volt, amikor maguk mögött hagyták a felgyújtott szállodát.